Eta zerbaitek erraiten daut ez girela eneatuko goizuntan gure gomitarekin. Egunon, Michele Txeverri? Egunon, Txeverri? Eurdean, hele taga baina norai angelun bizi, eh? Ado, soriba, manan ene gogoa bihotzak beti heletan. Bistan da. Nola ez? Agerria eta eskualde hortan hor, Nola eh? no, ez, segurba zu so, lau uh, anaietarik uh, beraz zaxi uh, da? Azkena, azkena. Gipia, eh, gastatuena. Ba, mm, jala diote, beti elain zondut eta ba, lauetarik bakar galitzen naiz hori da. Eta Hiduragoita amasai urte hono, apila arte? Ba, apila lehen arte, hori, ez hon hon zazpitaik. Bera, forman hiduriduzu, eh, hono, eh? Entzai, jatzen naiz, ba. Genia maite ditut, joek, joek ez erraiteik dudut. Hori, da, ez duzu problemaik ahremanen egiteko, eh? Hala, diote. <laughs> Beti hiduridu ikusten zaitu gularik denak ezagutzen dituzula. Bai, hori, eh, den den ba, hartzen, ama taromeni zena, eh, ama bisiki entrada entrada Corsen, beria no staatia mi standarda, bisiki amatik omendut eta horrek ah, biztan da grasia mitendago beti bizi ortana izan sitela suo jende artean ba, ostatua izankietzen ere beraz jende ainiz pasatzen zenean etzik no, eta raka hautuak ausoa feidietan pesta berietan biziki toki famatua senta gero biztana, berantxago berantxego etoki zen agerraldi eta hori na biztan da hori ikolegikusiak ezagutu duela eta hareman asko izan dira saigu liku mitikoa izana hori agerraldi ere el, no lo has bai, bai, bai. Ora ipatzen no, hai patzen datatei zurei naio, oh, segue gazte demoranta, suma gastel gaje ezagutu uten hor, bajendu e, Landeseta eta Biarnotik eskuari ir Gero, hori ezagutu gazteek, eta hor eskondu ere agerian, ani hal dijo ni, no la, i da, etzen da beste ain istokiola. Ba, la picchuri se Rapitzuria txaldetan, biztan da, eta e, e, Pompero, huare gehizua zendua, Pompero eta atxetan agerraldi. Iande atxetan. Ta bezpera mazen, kasu etzen bakarrik agerraldi, garatienia mazen, donienega hazin. Agenia joiten zen ere arat? E, hori, laru matetan zen, ha? donienega hazin. Donienega hazin, donien e, Jorge Maierro eta Jean-Marri anaiak zena korike, keba zen iholdin e, ere garatienia. Aba, ah, san beste gara bat? Nola No, es la espio italiani CIA, Samatis Gardeneccia, Antonia, bahorik espaldeko historia dira zeigu. Mm. Bera, aquí galdi aipatzen maitugu hor, uh, bon, i Serrat e San Sen Lussa, Erico, Erico bai, biziki Siki Toki era da, eta in sotain inogunasunia de noxianta, segun. I Sancinena no, deña. I Saneda canta al día mukatu señendes, fiska baden <laughs> Eta da, biziki egun edera zen, emozio haundikoa zergur eta biziki gela edera eta egin e, egindu behartzena eta beharrik eta uste asko-asko galdeina den ezteietako eta gineatiko. Berriz ba, hasiko dute bai agerraldi? Segur baietz. Izena txiki duten aski? Ba lehku edera izena agerraldi, eta toki edera biziki, bai gurari so eta segur izanen duakazta, ez da du, dudarik. Agirria ere, zure sortetxea? Hoi, agirria, etxea ondoa, zen agirria, laborantxa, eta ustatu ba. Agirraldi zen eta Santa Katalina egun batez. Iten zut, zordiko Santa Katalinak ikaragarria ziren, ziren, feiria. Feiria, eh? Nola, ez. Oi, oi, oi, oi. Jarrotzen zinen dia. Izi eriko horretzapena badira, ta hori biztanda denak tipitu dira feiriak maleruzkin, ono alezpereta idone hastian, eta ez tabate lehenoko... Ez bat lehenoko itxura. Eta iten zen, baila iten zen dantzaldia, xapito baten azpian. Eta haiziak bota zuen, eta bezperan. Aikara eta aitasenak erantzuen, hori agditeia zen. Agdi. Gu baginien, eta bankarra, ualdekoa, etxe kolonia, latuin tahama bostu urtez, artzein bera agerriant. Batakizu zuten, la, pai. Shoba, shobat, ez hau Shobat, eta semea leon. Eta, la, 30 amaz dut ez. Ta, aita zagarrantzian, bon, Hori guai, eta bordo hori anaiak lauak behar ados izan, sober premia, jano, pampili apesa, eta ni. Eta lauak ados ginen, gela behi hori izeko. Eta ondoko urtian, Santa Katarina, idekizen, agerraldi. Arteia zen hona, lengua arteia? Arditeia, bai? Ah, bai. Borda. Bor Nola uh -huh. den, eh? Aita zera <laughs> gantzak? Hori izazue. Ah, eh? Eta martzatu da? Nola ez? Milata laue hon, milata boste hon jende? Oi, oi, oi, ian ne atzoziet? Eta, eh, frantzia, frantzia guzitik orkestrak, eh? Kasu, ahundi orkesta, ahundienak. Eh? Anaiak, anaiak soberri, den nuna hitik telefoneat zakoren, eta hauta huo ta, ani amiko, trak, eta anian meko orkestrak, eta roze lanzaak, eta famatiak, eta Louis luikortxia famati, eta ikarariko gauak izan ziren. Spektakla bezala helu zen. Korre, gugua eman dauzu, ere, zu taulen gainean izateko, ere? Nola ez. <laughs> Han presentatu nuen, eta luhi berretz ok, da, kin, mando in, mandomira eta omenarri bat, eta Luis Magian hori, egin inginuen gara. Ba, eskolde guzietak edo eta jendeak eta, bo, hori ezin anzt, ezin anztekoa da. Mm -hmm. Enetzatazteko. Ba, azteko uh, gerostik zukantuz haizida, ere? Ba, bizi haortak ekin dut. Jo ba, pilotari biztanda? Ba, pilotari, ba, pilota salinista eh, Izan noen eta hitu intahama hostian, pentsa ez? Ez da, historiua titulu guziek irazegintuen, Robert Dufour lagun, eta eh, trinketa, plaza, frontoia, hiruak, peibazk, eta e txapelua frantzak, denak idara zigintuen. Hori agarro da, hiru tituluak izaitea? Ez dut uste behin izan den. Hala diote, ezteko. Eta, ingintuen, bi mundial, pentsimaztu, eneroitzape, naundiena, nuena, hoita bi okten intuen. Hitun ta hamagian, donostian, antanotua, leheno, ano eta zen frontoia, eskerpareta, famatia, da hitzulida, antanotua. Ordean zen, eta botazuen be buria sutan, josepa helosegik. Mm. Hantzen elkaudio, Franco bere maztiarekin, eta gu desfilieten ginoelaik. Hantzen han e, egun artan. Nola ez, henea itzin Ikusi zinen ordean. Bistan da baie sutan gora Euskadi azkatuta. Bum, gure eitzina sulta, oi, oi, oi, oi. O. Giro, biztanda polizia sartu zen, denakampoa joan ginen, hori ez dut ahaztena, loita bihurtzen intuen. Ah, hor zinen. Pa, hor ginen, muzika, eramun, zendua, xala nahita, pierzala berri, zendua hua ere, gabi urrutia, Amin. dominika gerritzosoko, eta ni, selekziua hori zen. Elekzioa. Eta aste hartan, hori de, hori de, aizan ginen martutenea presundegia famatia, mm. bortzitza. Hortzeuna mm. hakin Josep gure kide, Josep, Josep famatua. Aga zigintin Dominique eta, agerretani martuteneko presundegian, Espainoelen kontrak. Bagnian pilotan pilotan bagnian bai? esterparetan polizia etzeno ertzain etzen poliziaz inguratu ordenak gure beiratzeko ta iras eginien hori astean hartean hartutene presun deien hori ha, bai? a, hola da ha, bai eta hituinta hamalauan galdogi nuen e, retegi hiruarenata del posoren contra robert dufor getanik 2081 21 Montevideo Ala, mundialak. Ezen oaiko entrenamenduak, xero? Eze, uaiko... denak ambiatu dira, eh? denak emendatu dira, oaikusiz eta lolaidien pilotan. Oaik, koch eta ba, muskulazioa egiten dute. Dena, ba, ba, ba, oai eta kasu, eh. beste nibel bata, mm. kirol guzietan bezala, eh. mm -hmm. ez bakarri pilotan. Baina amatura gozien, baina araike, emaiten zinuten dena. Eh. Dena, beti bezala. <laughs> no, trebat zailan, norezinen? Ordean, Josep Ladis eta ah, Donostia. Zerzen panpideen dako hau. Aita aita aita, aita. Aita. Aita. aita. aita. aita. Bo, iziki adiskit nintzen ladutxe eta agramietekini. Ni beti bizizaniz, ene adin gehio goeku ekin. Zahago ekin. Bete. Hoa eztut itena haloni. Zasulo egin. Hoa ezin dut. Beti, beti, beti. Adiskit. Hene ez zatek egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin. Idolo egin egin egin Eztu xantza, hori eztu gehiago. Eta ladutzek eta aramietek, horik ordian, or, zi, or, jinkoak ziren, ordi, jinkoak. Antarki jume erriten demezela, eh? Zire. Eta azken partida, babadutzek eta aramietek, jose Laduzta, jambatizt, aramietek, azken partida, Dominik ager eta aene kontra egintzuten lehkaroneko pestetan Azkena eta azkena eta edabaz eginean nahize, kaso, guan hori. Gazteago oh, zinezten zentziak. Ba, hoitana, gotegu bitio. <risa> Baina, jendia biltzen zuten, kuri ustatez, ebiztanez zilera hoberenia, nondik ere. Mm -hmm. Baina, hola da. A, desafio bat, hola. Desafio bat, mm -hmm. a, biziki hori ekelakoa nintzen, biziki. Baina, biziki. Mm -hmm. Jo izan duzu beste lanbide bat ere, hor uh, biletan kondatzen, bankoan izan ba, zide? Mileta, ba, behzten <laughs> miletan, besteanak. <laughs> erreite zatozten, dui bankietan, ze erreite zogazdu, <laughs> eno <Enokin txauspene gero. laughs> beste eta Eba, hama oso bat ukte ginoen banko ma. E, e... Ah, halaike. Ha, hama oso bat eta gero hartu noen, pentsi mazu, banko outzinen hoita hamazazpi uktetan utzi nuen hoi, tamazazpi urtetan utzinen, bankua, bankeroa. Eta, hanez e, zabatik urte bat, tartzeko, direktu garrantzat, bon, nahiuk entzei ez kontuz. entzei ahadi, urtea temurien erreiten datak helu izan berriz, ala ez. Ta, enin zan joan berriz. Hautu bat egin zinen, kantua. Ba, pena nuen, ez lehenago eginik. Adai, ekia? Nola ez. Sekula, baneo, ehun kantaldiz gehi joiten nuen ordean, urtean. Aniz demoraz. Zuan tali ordean horretara turtean? Egun ez goiti. Egun ez goiti. Nola ez? Ba, araiz. Esto erganen dautzut. Eginen duzu aldiak hio. <gülüyor> bai, handoni oloki egi. Oloki egi, ba? Ba, ikusten duzu eta txarteletan menunai. Ezagutzen dituzu, eh? Ba, ez ezagutzen dut. Heletan izanada eta nola, herri guzietan duzu. Bai, nuna, hai? Hai. biziki talendu omendu begitara Ah. eta goztu bazaioa ikarariko e, mitxamiten nomen du eta errandiot eta berrikitan enezeme patxeri errandiot to ikusteko patxi, lehen odila berroi urte, afisa hori Michele Txiberri hi aita eta lui berrez Michele Txiberri, <laughs> lui berre Michele Txiberri, lui izkoaldi guztietan ibigiri eta hamoz bat urtez hamaraldi sarako pestak Amagurte segi idan, zarako pestak. Zeran imatzen zinuten hor? Uh, dantzaldi. Laron e, Ba, lau, e, ez aztezken nazekoa. Aztezken nazekoa. Zaran, e, mm -hmm. edo, edo laron batekoa, dantzaldi, zikiro denetan, esko alde guzietan eskolegi bagnean. Gendeak kantaazten? Gendeak kantaazten. Bere ed, etxezena, bere akordeona ikin? Ba, akordeon iet, ba, eta ze akordeona, gitarista eta bainatxo badin negi, jiru musikari, eta ni bainatxo badin eta atabalan eta Jean-Claude zen Jean Jean gitaran eskualegi konbendiak dira xora agarriak dena hori, eta dantzaldi, eta Hola, hori, eta pene honakoiek, eh ba, eta gero ge, denbora kamiatu dira denbora gutiz kamiatu dira nora hori ba, nahi bauduzu, eta eskualtelibistak ezagutara zidu, eta beharrik, eh ez dut egiten, asko asko talde, hego aldeko mm. hoa, tzu, hoa, hori da Komoda hori da. Hai. no arte. Ez ba, dut zitsi kontra. Ni hundik ere. Eta horrek. Enes eme patxirea izan da. Ochoak. Ocho, ochoak. Eta txitoak. Ochoak. Ha, txitoak ere, bai. Ochoak eta txitoak. Azkarkia izan Kantaria dira. Kantaria da. Ba. Ba. ba Maite edo. Odolean, bai, odolean du. Ba. Odolean du. Ba. Ba, gitarra puzka jotzen du. Ha. Eta oai. Ba, ba. Aida beti? Kantuan? Artzen da. Bauta gitarizatekin. Ta, bera kantari. Pierlui. Ga, asko galdei nadira. Ba. Eskunta ezker. Girolira kas Ba, hemen da, usta ditzeko da. Eta zo? Amitaz du. <laughs> La. Kantuz aktzeko ere. Bez, be, finazetan saktia da. Aitaren ba, bidea segitzen du no, pixkat nun behitordian? Ba, ne ni, ni uru niz oktarik. Eh? <laughs> ba, ba, hoktan, behidei ba, eiten du, ta bomba, badua ekastra bat. Untxa, e, justoki, ginen dugu pausa bat kantu ba, e, batekin, erran behar da, alaike, Untzakun datu nuen, oita behatzi disko, behitu zula egin egin. Adoaz, ba, ba. Uztetut eskoalerrian ez da, hainitz tale kantari egiten duena, oita behatzi disko dituela. Ez, ez, ez. Lertsundik, mentoaz urbila? Utisago, behertsundik beste egizata, ego. Takaina gazetago dagoa. Ez, niena, latainta bi urteteo. Ah, beharkatu, zer dut. <gülüyor> Laten tabi, ba yetz, eta horru zidu. Horrioko, horriko, esautzen dut ongi bat, uste du gelitu den, halak handu ezteko, beha, lekti hundia zen, oh. Su so, interpretea... Inter ba, intitut somititulu egenditut, eh? Somet, somit, somit. manna, puxka eta huerni sortaz. Eba, beha, espan duzu usatzen galtzen da. Uh -huh. Eba, beha, su hori, den de, de, de, zan mesela. Er, eta hori da musika, zuzu sekulandio treznarika? Ez, ez Eta durdu zu hori? Ba, enche ia zoru gitara eta urtakoko geditu sinen pilotatik ere. Pilotatik ba, erria, hori makortiadore eta. Lau. <laughs> dut, ba, orta, eta urtakoko dela u. Hztako gox lezendot sutanik. eta urtank e... geditu sinen bai pilotatik. Hztako, ba, stafilococ dorri sanuen ta, bo, animaleko uela bildu zenta gauazio nintzan ospitala pentsa. Donia negastiko partiatilanda. Hztan ego bi stan hola gitara estu jotsen arles. Ez, ez uh -huh. pilotatik ere. Ez? Piano? Eztare. Hora, <risa> <risa> ja, noraiten no, duzu, zuka zu, aideak eta pentsatzen dituzu, entzuten dituzu, en eta hau maite dut, eta musikari ekin da ba, izi dut. Ba, musikaria, ba, biziki musikari duan ez dut, izan dut, bosu musikari eta hiru eta ataito gitarista kantari. Eh, Pentsua, henea eta balaria, erramon, huerreko dena, joita bost urte enekin dela. Erramon nola? Etxemendi beherre, etxemendi beherre. Erramen etxemen behar dugu? Ba, ba, erramon. Joita bost urte bakizu zer den, dimila. Urtean hasi ginen eta urte pasa agerraldin. Rebeion arriten den urte pasa. Ta pentsi bat izaztu kontua oita busurtenekin dela. Benik guztizitut gutitan egia erran. Ez aski ez. Ez aski. Gita musikari profesionalekin eta goimailako musikariekin ere aldatu duzu? Batzutan ere izan dituzu orkestradez berdinak? Ba, lehen misiko artza zen Louis Berretz, Piero Saint-Jean eta Xobadindegi. Salvo, lui beritzaiz, orzepe, farmazia librazen aizenta. Mi joan nintzen, urgunagota, urgunagota, urgunago joan nintzen. Erran nion, to, hola, zepasten da, segitzen uzuela ez duzue posible. Ez du posible. Gu, he, basuten lan na, mm. lan na atxiki zuten. Soba dendekitzen, ere bankuan lanien nari, nuen pepakiten otro trabai, Michel. Nik, etanen, hartu kurai eta, are, aintzai atokonok, eta biztanda horretan, behar nola, enetalde ere kambiatu. Mhm. Mm Unxa, eta jo, landu behar duzu, ere botza, kurtsoa kartu, pentsu dut, edo nola ba, egin duzu? Ezo, ezo, ezo, ah. ezo. Beatriz zemorleak ilten zaztan zu meitaldi. Hago? Eh, ba, ba, nola ez, Beatriz, ba, en janta, ba, hemen, duxo merdin, ba. Hmm? Zegur, dut Beatriz. Ba, beti behar da, agdea muskulo hori, da, ere botza muskulo bat, ba, behar da landu beti. Ba, hori, pilotan ez pazira, bekan bezikari, eskia minu zu. Galtzen duzu? Galtzen duzu. Den Benetan berdina hori. Uh -huh. Beraz, ez zira sekuron gelditzen. Inen ni segomates. <risa> oh, eso no agian. <risa> Michel Ricciveri de Kinghirela, pausha bate eginendu dugu eta illa eran zuk duzu hautatu kantu haua, eh uh, etcha bai. Nik bai. zure diskografia Bai. Entzonditut, eh? Uh, disko bat baino gehiago, hau, itziki maite dut. Egan, nere, ba, ba. nere, nere guztukoena musikalki eta ba, ba, desberdinki ba. egina da. Ba, Egan, aitohtu behar da, ezinago maitaturik deitzen da, disko? Ba. Hori, ene, ene ideia zen, ezinago maitaturik, zenta etxiaunin urritan, hori hitz hori ateratzen da. Et, hori, zara utzeko talde bata, eh? Zarauzek musikaria dira, eh? Bai, non dituteko. Uh, Miran Fernandez, ba, Antson Sarasua, Zarasua. eta Josan Martin, beste ba, taldea inizitana izan dira. Eh? Oiatzuneko Josan Martin eta uh, Antson Sarasua zarauzeko. Uh -huh. Biziki musikaria dira, ba. ba eta hemen konponketa desberdinak atzamaetan dira. Eta beraz idekitzen da diska uh, etxaunirurik antunekin. Ados. Zua hautatu duzuna. Ale, Michele Etxeberri entzuten dugu eta Zola San segituko dugu ondotik, che le lasciolé pilotari taw si e maile coblacari arte tanere laborari isia mensetanari ora nori san sire e cha un ilori. Gano handi ko eta eta so in den maitagari E shau niru niru niru shibero ko niria Ai gare nako masherati Eiz saare, leipyulijak. Esinago maikrat yli yuskale eriak. Yuskaldi nainits vajolehen. Yuskaldi saare, kagentu Ibero koshe ja galtz Ordia sinerasi Masteren harotzen Nik kan di sugu ikoshi Chori batainkora helzen Her shaordi hori sibero Zelati, eraldati, süa, rapistu, sare, e al lati cori candaria Si riuscì a E sinagò mai fratelli Elena com'a Leggur iak Eskina góma ykraturin Lyskaren Etxaun iruri omentzen hemen Michel EtxeBgi ezinago maitaturik e, jotokiten e, da diskohau, etxaun iluri, ere etxaunen hitzetan eta ula deitzen da. Disko jau etxaun iruri ere. bauzi no ez zerbaita eman etxaunekin asbalzalea Frantsesez ere egiten zituen. Frantsesez ba nola ez, nola de moleeo. Eta en lehenbiziko kantua frantsesez lehenbizikoa gata handia izan zuen ordian, Le cloche de mon village. Eta hori, ere, etxahun enada. Eta, etxahun zabalagoa zen. Eta, etxahun iskibatzen, francese, eta ezagutu doidoia aspaldi du donian egaziko frontoian plazan rozeidiak pesarekin zen, salgizeko, rozeidiak salgitzen zen erretor. Errantzata Michel, eta jose rozeidiaren profesora zen aspaneko kolezioan. Hauruzu, pierabordazai etxahun oi, oi, elako zerbait dintzatan. Zesitu ba, ba, nintzien. Zu gaztea zinen, no? Hora, gaztea hora, biztan ba, auga, <laughs> auga, ba bizta ez da doaiko hori. Eta horik, enetza, artista hundienak, ez du beldurik errateko. Nafarako biztan da Salvador, haide, ez autotana ongi. Haketzen frantzeseaz kantatuko? Ez. Ez. Ez. Edo itzik sortuko. Adoz, ez dagoetuta, agerrian zoman ataldez, haitu santakatenina feirietan, pertsutan, jendia xoratu amaitzulietan, horita tamatxinekin zemez, gu hau txipia bezala, be, be, eta herbi ira. Eta errenka hondienian beraz, Nafarroko, Salvador, eta Xibiluan, dudarigabe, piera bodazare, etxaun iruri. Etxaun iruri. Nola ez? Hala, eta omen du nahizinen... Eskual kutura kanitz ordi, Hori horrik bier. Beraz, oita amarr uh, garen diskoa, pentsatzen duzia egitea. <laughs> Bo, errenan da zu, garbiki. Nahin uen, nahin uen. Dena euskara, zenta badida kantu, ezagutzen dut kantu eskoraz izitzeko. Pila bat kantu ezagutzen. Gogoz behitu zu izguziak? Gogoz. Gogoz. Go-goz. Eta ez zera sekuen gertatzen zuzenean suri uh, bateki edo itzaka gantzidik zeinen dutu. E, du, du, ba, bozak aldurik, aldipara gelditu zau, ba? zau bozak aldurik katahua, eska kasu inez, argun be, beka. E, e, itzaka ez, no, no, eta ba, pila bat eta enela honek egiten da, zo, nolaztaki kantu horik, nolaztaz, ba. Oriez lanbi nah, tes te mesjemen mu ki pitik denak eta ba iksikulako kantoa hartas ba, estut beldogi gaiteko eta ikusten dira batzu kantari batzu paperan paperan aintzin handituztela hori itsak bena zukez eh ostek ba, ez da poñi geniate eh? ba eta ba kisute estu suportatzen ba gure akzioa eh? ba ed, gure nahi, da. ba es jende kentzunik utze <laughs> ikusten dut, tot no nahi, Berrikitan dona paleun pastuniz, eta oztodotidan, da, to, michel balba. Da, denak maizulian paperekin kantuz. Denek, ko, korraltipi batzu, ko, korralen provize, denek paperekin banketetat eta johan direi paperrekin. Ez da paper behar egizona? Ba, megio, beden etzila trompatzen. Burian dira hori, kalor. Baina ez ba, dut denak zure burua, so, etzila trompatzen edo etzila lalaika ari, beden. <risa> es, bo, hori, hori, hori, gure hartzen, hori, ez da fena. Ez da fena. <risa> <risa> Kontzertu hainit, zumat, kondatu dituzu? Edo ez da kondatu? Ba, ez da, ez da, kondatu. No, no ba, errazu, ba, izitzek barebazen. Horgan izan, Andra Amarias, genzut, indut, Hoitahamagaliz bano gehio, urte segidan, hoitahamagaliz bano urte segidan, hor dian, hasi netza, lui berretzikin, madigan. Anoa, anoa, ez hau zuzor, famatia. Ba? Ba, ba, ba, onada, hemen ebadi da onak. Tzitze, <risa> <risa> no, ba, nola ez du, nolak ez du meita. No. Botzainako <risa> behar da? Ue, <A, oa> iman oke. Gaisoa, <risa> ura behar, nauzu keik. Eze, untsa da. Eta, hoitahamagaliz gehiago. Ge, ge, ge, ge La fe duzien de, de, de Madiran, oita maute. Eta ordean etzen portableik, eta ene amazenak, maizuen izena. Eta hori txeniz, beti, eta estradan ondoan, etxia e, bazen eta hat, gomitatzen ditutzen, narien zu telefonatu amari, pestaon hon, itenuen telefona, ez, bai, e, e portablea, nire doa. E, Gabinatik. <laughs> Gabinatik, <laughs> ba, itenuen, e, etxetik, etxertarik, amari, eiteko pestaon hon, ama, ama maizuen izena. Eta hori txeniz, Atzo da, François de Laborde. Framati asena meteo. Adu e mailea hor, telebista koa. Telebista koa, meteo maiten zuena. Eta entronizatua entronizat, izantzen enekin betan a la konferi duven de Madiran. Ah bon, ez autuzu anna? Bistanda bai, e... <laughs> No ez zu ah, <laughs> <laughs> Maite eta berriki wari joan da. Ba, ba, gaizko horrena, ba. galo. <laughs> Ba, eta, ego merian entroneseetia gizanginen, bo, espaldi due, eh? a la fetu du, la confreri du venda bat iran, nola, la confreri du gato baska, la confreri du piment, t'anginatiko, franzo ze labore, charmantazen, oso charmantazen. Uh -huh. Olimpia, nola ez? Ba, Olimpia, bia eta biga eta beste bat André Rok, euh, akordonista famatuat kain, hamar bat an, kanto ginen, gori jaren azen gehiago, enie bano. Ba, eta ba, ba, tuzu, di, hori? ba, I, pf, ba, ba, ba, ba, ba eh, enuk eberri zen, ersi nahi, eh? Ez zira beldu jola, taulen gaini gaiten zirelaik, izan uh, bg jende ende Amar edo Irumila? Ez dut izan oso era beldurik. Geho, erreiten dute, <rés> sabi abelo talan erreiten dute, <laughs> Estu, ez es, dut, ez guti ez, izan dut, emozui haunduena, biziki galeinan izi horzketeko galeinan izi. Ah. E horzketako galde inaniz. Eta hori ez da berdin, kushan aitzin jantzide lalik. Ah, ah, Konpretzen duzu, ez da berdin. Ezu Emozu haundiena izan dutana eta Albert Ferraz famatia zen hori errubieko presidenta. Xantre du rugby egin intuen hori zen eta presidenta blanco tercelata horien denboran uh -huh. arena itsinian areneko katedralean hasi la kantalista hordienistanuen le pic de emoción hordienistanuen ah, bai, ori noen, bai. Ba bakariko giseitea ikusthain onduan ba ba ah eh bai, bai, bai. egin dut eta bo nuke erran behan ostiko aldanamat izandotaz marsaillesa kantatu ditut ai ai ai bai bai ay, ay. ai Ba, you sais scolairean. Arond, et ta marche hier ça canta batian, Ba, et non la par des princes. Francia Angleterre en contrat. beti, avait ti, hein. Rugby, rugby. Ba, rugby a bisi galondonu, senta euh Ferras président de Fatmatu Oreck. BCM bese hartun internationale riketa et in in in Eta ordean, Parisien ta gineatiko, nik animatzen intuen, toazimita egiten denak, eta horrek asko, asko borta ideki daut. Da, mm -hmm. Ta geho kantatu dut, Stade de France, ta gineatiko, eta bo. Eta nokio man dauzkizu stikoak marxileza kantatzea gatik? Anonim. <laughs> no, egi erreten dut. dituzu... Uh... No la sa, eh? No sa ga su ga madustemen. Anonyme. Maître Lachaud, seno rian, ures en dia da. Nikeranion federasioneko euh euh abocata sen, Maître Lachaud. Ta Albert Ferra. Ba, et parlez-en à Maître Lachaud. Maître tomber, c'est de la jalousie. Si, mais à chu axila anonyme. Lettre que consiente Anonyme. Ta sertan zutan. Boa, estu bali dipensial. Bo, Boa, ados. Estu indarrik hori. Errantzat, leze tombezatze de la jaluzi. Eta netza zertzen hordian. Franziako federazionek egiten zin, konfianza iten zatan nahi bat duzu. Eta gerostik izan, dira kantatatu etena, eta gerostik, eh? Eta undarrik, undarrik errefusatu, errefusatu duena ni. Nik errefusatu undarrik. Nik, zuaitzinan, ni, Michele Txeverri, errefusatu undarrik. Eta beste zomitek hon hartu. Ez dut erran, nok. Ez dut ikusten mundan makorek. Batik ez dut ikusten mundan makorek. Jo, aviron baionezalea, dudarik gabe. Ez, miarritzenik egiten du. Berkantatu duzu, ere, avironen... Ez, ez, ez hori, gorkarroblez egiten du. Gorkarroblez. Ez dut du, miarritzen du. Ba, ni, eta... Haupa, haupa, eo, xantontuz le, biarritzo lempik, hori de, bo, hori kefama handi izan du, eta geho, aldize prezidentorek uh, intzatan uh, argunteta nahasitzen titulea uh, jautzi uzu nik bestan akize bizik emeite dut akize enekazen demoratik aniz demora pastu dut akizen nintzen pion surveian nahi balzu armada armada antrugi jeme indut akizen eta bankoko kompleatu zaspiz uh, urte oh, haizan zen ere akizen ba, egun usiz joan gien, baginen lau govatu raziten Da lau bakarra gailtseniz aste bat ne utoa bestia bestia bestia hor taginatiko bez hanitzen mora aqui zenpastu duten gaste den muratik Alta un txomo latusia periodo Ospibatekin ere abianstala ba bai ba antutomini ma ba bai intsu ten diskoba tener daekin Ah ba biski ba ja geso agasta izantzien eh hmm. periodo Ospitata Michele Cebriva Au el carrekin gitaretasun utano ba, e? ba hori da, ba. Ha, ba eta giru agurirekin aintz lan egin duzu agurirekin bai ba. Beti, ez dakit kalietatea den, hori badu ba. Hori bedaren <risa> badu Gizont fidelazira. Hala diote. E Esto, hastuak e beburia lauda, ustantzau zu egeitenat. Etan gubat, amiste pasai abat, entzunen dugu A zerbait. Habo. Habo. Ba, Habo. Eh? Habo. <risa> Habo. <risa> Habo. Habo. Habo. Habo. Habo. Habo. Habo. Dutxaiak hartu ondoren, posikantuz banoa. Dutxaiak hartu ondoren, posikantuz banoa. Ah, berriki, guzti zaitu gu, puhustate batean. Dutxa... Ba, ba, ba, ba, du, zazpizotzen, hamar ah, bat orte egiten dudala, ba. Ah, bai? Bai, bai. Eta hien embasadore azira hemen? Diote. Aktore zirela ez, na, ere? Ba, esta komplikantua gen egitia ez, Borire, behikino, ba, ba, dutxe, ba. Ba, bakizu, azkarki galei nahela, dutxaia. Zure txekoa da hori, igazki ikusten dena publizatzen? Ez, ez, ez, akizeko da. Grabatu, akizen grabatu gine hori, banan, esikurako galia baute, eh? Ze, hori tala horren, ze, gutioz egitu, sartzen zira, ikusten nola den, lehen bizikoa lehen nolkoa, eta atxian, zei onta no duzu behia. <laughs> ba, ba, lan edera iteute, eta izta jameak. Eta bubiztatearenako, kartasuri haukanduzo, kan, atsemasu kantu bat, eta... Ba, ba, jeiki-jeiki-tsikoatok, Ta lehen hori tenuen, goiz egan, goiz jeikiri, argi agaberik. hori nuen. Ah, hori. Se... Ba, ba, lehenoko zen. Ba, susen da, goizian, goizekirik. Ba, eh? bizten da. Ba. Eta kantatzeko gogoa emaiten osu dutxaunek. Nola ez, nola ez. Aire. <laughs> Egin dugu aleike. Aire. Michele Txeveri. Ba. Eh. Michel ba. Embasadore, epubiztatean ere. Eta, gero, gero, kantu bat ekarriko zinuela, erran data datazu estiana. Ba. Zuzeneantz, da kantari bat bat dugularik be abe, prazer dute. Ba. Ba, eh, hola, musikarik abe? bai. a kapela? Ba. Badugu eh? demora? Badugu demora, nahi duzuna, aktu demora. Bau, kantu ikerarria edulizait eta salbu, ene publikoan nestut usukantatzen, hori kantatzen naltzen, eta hitzak behar dira ulerktu. Ez bat zuhila hitzak ulerktzen. Gunek hitzak askarrago ditu musika bano. Eta badira zomi kantu. Bo, desko aldeguzietan aitzen da. Zoin? Egoak, txoriak, txori, txori noran ez naizka. Eztu zukatatzen hori? Eztu biziki baite. Egi harretan dut. Bada, enezat, biziki ederra hori bada. Txalboa ibaionako zela ianta partidatilan dara, hori denekatzen noran naizka, eta eneiduriko bada ezta da itusia, ez da tori egan nahi. Ibnua eta da. Ba, ba hori mm. ba. Bon, nik texto badikarari atxemetutena, ez da bakarra xalbado gena. Bakizu ziren da, en tituluan. Erazo. Ni garra begian. Ha -ha. Eh, ez agutzen duzu? Bai. Ez da, edera hori. Bai, biziki. Hau aldizekarri duzu itzako, eh? Ez du beharik. Ah, ez du beharik. Atxiketzen duzu, eh? Ez du beharik, ez du beharik. Michele Txverri, zuzenean gure irratian ordean, hau etzen pentsatua. Ez. Sortearen indahez munduan ni ere, Sartu nintzan euskaldun agerien jabe, Frantxez edo espanol sortu bain nintz hobe, Gaur ez nuen izanen, hoin beste gabe. Euskalduna aiz eta maite dut herria, Oroz gainetik gure hizkuntza garbia, Beti amultzuki dut bistane Gure izaitearen ezagut garria. Baxenabar lapurdi eta siberoan. Nik ez daki jendega zeriburuz doan. Euskaraito otzea jartu dugogoan. Ezagut zagabe urguilu zoroan. Sumatuz euskalunak ikasi nahian. Gutarik deurrez duen. Hizkuntza mihian, sofritzen egoiten aizorien erdian, gutaz ahalgetua nigarra begian. Ne oiz ezela ukura nikez dut etxiko, gure konsientzia atzartzen asiko, Egungo balentriak espaitu betiko, o dolaren mintzoa isila rasiko. Oien zure maitia otoibak jamendu, ez badut boskarioz kantalia uondu, jostetako gogoa daukate kendu, hainitz maite duenak hain iso fritzen du. Jostetako gogoa daukateken du, hainitz maite duenak, hain iso fritzen du. <claps> <claps> Haudira hitzak pisuak, hune badu mamia. Egia, ja. edeja. Bana mistan da publikoak ez badu, zentsua edo er, hitzak olerzen ez dobali, hori kantatzia. Ah, Zerta, erraiten duzu, bo, eskualerianek egiten dituzu kontzertuak, kantaldiak, e, bera eskualeretik kanpo, ere, hainitz? Ba, ba, ba, ge, gehiago, gehiago. gehiago. Ba, Zendazure ba, publikoa hoja ibiltzen dena kantaldiak? Ba, eta? gero, hene publikoari, maleoski, COVID-19 horrek makorraunia egindu, kasue eh? Kasu, eh? Bistanda, ez da ez dira, hene, entzute ateldu eta moto-motoan, petentekin, tagino... Eh? <laughs> Ez du deus de kontra, ez zule egin. Ba, kizo tatuaz eta ezta ene publikoa. Ene publikoa etorriada nahi bat zu, eh? En publik mür nahi bat, nususen demezela. Ba, kotxabea jena erazorienak imistanda. Bela, zenditu zu, kalmatu dela laikeko bidaren ondotik, jendea kaso man duela. Segu, eta nola, segu. Te guek baditut, errekora baditut, mondemar zan, konbazone, lefet dolamadolen, joita hamaraliz beno gijiago genditut. Hori ez da neok egiten aldi gijiago. Demora, kamien, erra meagadane demoran bizikiagatxe zen eh, kasu? Bizikiagatxe gozien, ene, ene lego hori bizikiagatxe gozien. Mm. Eta, zure publikoa erraiten duzu hor uh, dela, baituzu fan batzu, se horro, diende batzu ikusten dituzunak usu konzertuetan? Ba, biztan da, bo, esto zutsu inetiko, esto zutsu inetiko, ba dira, berri hiago ikusi nutenak, ibilidinak, Aku, onetela, onetela, paperreta markatzen diuzte, paperreta markatzen diuzte, berreun aldiz banogia go, kilometra, otua kanbiatuta gineateko, berriziteko. Eta edunaztean, edunaztean, ma, aniz, biru aldiz, bian, rote garron. Eta dinkoetak izoma garen aldikoz eludinen atre. Eta zu, ondotik, antaliain ondotik, elu zauzkizu eta mintzo zira hauekin? Ha, bistanda, bistanda, nola ez, respeto, dena zaudiot. Niken, dene ene, ene poesia dena publikuri estudiot, eh? Eztaz egitu jortan, eh? Nola da konzertu edo kantaldi egun bat zuretako ez dakite manezan orroba duzu fiteska ono tolu saldean? Goizik joan eta hori musikarek handatatea unatu adira. Hitu intamarkuteta eteldu dira hatiko honpran honpara setor dimaten orrantro lorandame lori atua dira man ez da musikare ez da ofizioa ratxea, nun esten eta sonorizazioen tokian gertzatzen zauku pao eko fridien da konzertu ahondietan hori hacha zeute, eta atabala, dena prest. Enela ba, ba, ba, eta... de, ah, eta... ba, ba, na hacha da mikrohaxena uta aire. Tagi o, ba, mohtitsa da lana, musikarien. Jo intenteste bauce de tres generia gucia. Ba, enia dia, dena kenedia. Ah, somos tas guia de nak. Aba i. hori denaki nadia. Agiak eta zonorizazena osoa. Ta zome italdiz, kotze, tuik handiena, hori uh, ere aurtene galde inanute, dinko hastaki zomekaren aldiko, ludan vielo, lafoago tradizion, hamar ba, mila yende bat oso zuzua itziñan, eh? Ah, hamar mila? La ba, se laikara agi ere Entrada, feiriadan ahi alzu, hamak mila jenetan zua itxinean, ba. Eta gu badu behar dena deneka ditzeko. Eta zure materiala ekin duetan zira hor? Ene materiala. Eta beste dene nako? Bai ez. Ez da ba punai nihundik ere, hori dena baditu. Eta bauzu teknikaria eta dena? Dena baditu. Hora meartitu zua haratelduta dena, dena instalatu, zue ziak egiten duzies? Dena gurekiten, eta inseguak eta gineateko hori iluze du da, biztanda. Bi oren behag dira eh, maiteko materialatune. Eta gero, gero finituta guti xago banan. Ba, ez da, ez da, ni hondik ere lan ez. Bauten esimendu eta eskartzen ditut eni musikilek otako. Ba, ez gaineratzuk egiten duzu kontzertua. Ba, ez dutena hagin ikungitzea materiala. Ah. Ez, ez dut hiri itiak hori. <laughs> Zepatu aferza. <laughs> e, nik hobo ditzen ditut. Eta zuma demoraz gainerat luziak dira zure kantaldiak beren bi oren ez? Bi oren, guti aski bi orren, ba, ba, ba. Guti aski, ba. E, Jendeak xalotzen du, edo beste bat, beste bat, tinot, tinot, eta ba, ba. Eta hori marka hona da, eh? Ze mota kantatzen duzu hor? Beti eskuara dut zazpizotzi. Tipienetik, gutien gutienetik, eh? Eta biztana eskolerri manbanitz, kasidea, baut minuta bat ezebiteko, e e bai. bai. Zipriak belbid, Eletarra dizkaikoa, hantzen eta konzertuan agerraldin. Eta, le, hana, erretz, ni kontenit milo esker zipri gineik estimatu duzu prezentzia. Eta errantzatan, zipri guna, irinen uzdu, eta bo Michel, bo zaun txauk, eh, eta musikaria derratu, ez du fitxik egiteko, salbu, salbu Michel, izamari de eta le Beatles heletat, izale, dena inglesezinen zitean. Dena inglesez hinen zitean. Nitz du francesez, du kantu sakatu nintuen, hori egantzata, biteltza jimre lehletat, dena inglesez hintzera, hori entzatamena. Inxalotu nintuen babu eta musikaringatik. Ah, Mil esker Zipri. Zipri ezagutzen dugu, badakigu. No, ez, nola ez. <laughs> <laughs> eta ba ez uke erritakaduzu nola, bizkaiko seme. Hena ah. e, nahia zanon ehozketan zenta orta zede eskertu dutu. Bai, zein eta berritxarrak jakiten dituzu, ono zura naia berriki galdu behituzu, no, ere. Ez, no, ez, faltaz hau bizikia, lauginen eta bekargilitzen naiz. Ah, eta, elgarriki naiz, inezten kantuz, edo? No, somat aldi, somat zikiro, eskuntat ezker, eskolerio pesteetan, eta somat orzeize bidarraiz, ez dakit, somatu. Ba, da. biziki, biziki, elgarri klako inen, segur. Zuin zen kantario berena, lauen artean? Diote, diote huazela, diote. Orian zundu nik ere? Bai ez, bakisu ba, hori plaser egiten da utala, enteramente mi hiche gedituta. On me rapporte de tant que mon frère avait une pub et le voit. Et ta non seulement kontari, me contente, mais ensuite fier. Eranion. Aha. Ara, <risa> beraz <risa> e, uh -huh. zu zira si hor dezkalia, etxe berri txaren hor dezkalia bakar horia. Bai, ensayo to conis. Ez uh -huh. da ki noria nor da txete, ikusiko. Ondoko urtetan oran zer nahi ezin uke egin. Justo kipa nire galderetan zure momentuko, ba. zure biziko momentu ba, latzena edo raipatu zu eosketa batean kantatzena ba, no ez, eta ba, orlako. Ba. Momentu obirena, bauzu buruana. Ba, bat, ba, asko badut. Mentola zeta, zure konbeinia egun gure egatian. Oh, oh, oh mire esker, honkitzen hau zu. Ba, zetako norbe ez. Eta beti uh, ari-arri ikusten zaitu gurarik uh, unatelduziderarik batzutan. Ba, eta iduridula espaldiko laguna ba, girela. Eta hasten girelaik kalakan dituzu bazterrak, bai barnekalde, kostalde. Ba, ezagutzen dituzu lehelo le berri. Eta horreiten da, momi irzu, benirzu, leprezan. Unta zautzu, hola? Boetan <risa> da, behar du gogoetatu. Or, or, or, Esko eraz nora ertena lideik? Hene, ergoitzapen hoberena, or, oraikoa da. Oraida, orai orainda. Mhm. Está un hori? Bai, he dejada. La sucisidad <risa> topé a un momento, minuto guziak. Uh... Ah, ba, e, gutio tagutio tagutio, licencia topé. Espehabe beha to Baina Ila un ba, inala zirela, zabalieto. Menalaike ere. Ba, enoai e, en da. E, hoi. Ta es el no es autesta bestian 86an beraz 86an mundiala badira per taquak a esko pelotzalanes da kis den da kitemezela argentina dira munduileak eta hango presidente Pablo Lombardi el sortitzena apra Michel tiene que hacer un título mayor y más himno va e, eta himno bat eta, ikarra usteu deja aterako den edun hila betean grabatzen dut zenta Michel Ducok herri hautsi du gitaristak Ai. eta gibilatu du Hoi imargin nuen, martxuan egiten dugu, eta izan, bienvenido kanpeonaz, dena espainolez nahi du, eta hitzak itxaro bordak, ikarai, edera gehiago dauzkit, eta musika michel famatuak. Eta uste, oso edera izango den. Hitzak espainolez egin ditu itxarok? Bai, eba, mitzatzen du espainoak kasue itxaro itxaro da, eh, oh orkea da, eh, txaro. Eta beraz grabatuko aussi hori eta bai. Mundialarentzat ateratuko da Mundialarentzat eta Ibarrdo videoclip bi standa, ima imaia barkiera eta hori dena kontsaioaz, hori helburua hortan da eta hori izan da enzat pelotako legera egiten dena. Ze pena ez ba eskolazi zaita ere? Errandiot eta e, Pablo Almardín, no no, todo en castellano, todo todo en castellano. Dena. Ba, senao suitea, gurada nausia zinini. Nen izanen dira Mundiala? Eh, San Luis, Argentinan. Argentinan. Hori, laurtetai dira, dila idurte behaz frantzian ziren, aitzinuokoan Barcelona, janin zan, eta behaz San Luis, Argentina. Argentina, Argentina, izierri gustatzen zaut, bi aliz izan aniz, semana nazional bazka kantan Argentinan. Ikarariko eskola, izena badira, jamag izen etaik, bat eskaldun. Ba, ba. Ezagide, etxeberria, etxegarrai, ustapide, naozuna. Merkapide. Ez da, ez duzte. Hama <laughs> giznetai bat euskalduna da. Hori ez da, hau zaundia. Ba, e. Eta Ola. badute atxikimendua, enitzia gerotageiago, oie, ba, badute ba, lotura ba. eskoregiarekin. Dantza eta talde eta bizzik lotua dira. Ba. Baliforenta gehiena, gehiena, Chile, Uruguai eta Argentina gehienik. Ba. Beraz, balakigu elduden urtean han izanen zirela ordean. Ginkoak nahi badu. Ah, ginko hori. Beti, beti, beti. Beti hor da, eh? Ba, ba, beti, beti, beti presente ba. dau. Da, Nola ez? Michele no txiberi eskaldun fededun? Bai, bai, ez du beldu gehiago. Egon iranakon eta alibat goze ideagi ja, apesarita. Eskaldu gehiago, astu beriak, astuak behimuria lauda. <laughs> ba, bizik jadizki dintzen goze ideak apesarikin, segur. Uhu. -huh. Eta jo agerida, ere, badirelarik pilotapartidak finitzean eta arzen duzu usumikoa eta kantatzen dituzua. Angelusaba. anielusa, ba. Anielusa, ba. Hori, angelusa, angelusa, bai. angelusa, mori, Zan Mari, Mai ideia zen, partida elitzen da, nola la, bai, onok abestetan, jen negozia eskutitzen da eta denek emiten duzak boste eskutzen den bezala. da gure eskoalegi, da ta hori, behar du, beiratu. Mm -hmm. Ados? <laughs> eta hori da, zo zira, ere, eskoalegitik hanpo ere? Ze publiko horrekin ibiltzen zira Bada, ulerzen dute huli? Ba, ba, du ba nikusizu borxatua dira. <laughs> nikusizu borxatua dira. Ta, di, denetan meito le xantor baske. Eh? Le xantor baske, denetan, ta, hortu bizten da horak, eta gracia meiten da, eta nola ez senda, salbo, eniz bi oren kanto zartzen al, ene pulikaz balibau, dena, sistematoki, beti, beti, zazpizot, kantu kantoaz, eta e, kanto azkarak, geta, e, xa uniruri, beti kantatzen dut, beti. Mm -hmm. Ta eta espikatzen dituzu kantuak beti? Espikatzen du, ba, hori, biztanda, ba, nola. Hori behar nola, da, da, nola bizi hori, nena kantu, ba, o, ba eta, biztanda, e, e, xori atxori doi kantatzen, eta hori ezbunak ezaut zeute, guti aski ezaut zeute mm. Ah, kantatzen duzu alaik egin? Bai, ez da, hori maiten eta egin kantatzen, jende galat, galatzeute. Ba duzu web gune bat ere, hor zure informazioak segitzen aldi bai, da. Eta aski argitunen zen, eta laike eguneratzea da, eta norbaitari da, zuzira? Ez, ez, nik iortzen dut eta norbaitek emiten dauta. Ah. Ba, ba, ateratzen da, bekustakoa, ba. biene behatzeutea, ba, guti aski ba. Oa ez zariot berritan, heretako feiria zari haute berritz. Uh, ba, ditaike? <coughs> ba, heretako feiria zari haute. Jonden santa katalinak ezagia dut, hori enfogarrazik ezagia daude. Ah, bai nik eztak egiten eniz eh, en trebe batre ez. z benak ikusten duzu behar dela halaike komunikatu? No, dena hortan da. Denatan Aurten da dena hortan da. Txabonik kaseta zitez eta egia paperra behar dut.ai hori dennak hortan dira, beste moda bar. Hori ah, bai. segitu behar zure moda sehargiko has dira barnealdeanzen ba, beti egia eh, eta zituzezt etxetan pistatona egazu. Eh, molda sehararekoa hebe? Ez dut, eh, ba? miola izan nahiz, ez dut indarrik egiten nahi osu, e, horretan hor, ari duetako, ez dut indarrik egiten, horretan piskat auer li izan. Gio, ja, epatzen ginoen, antenazkampo piskabat lehen, uh, nik esautu ditut, kasetak. Kasetak, eh, ba. Zedeak, viniloak gutiago. Ba, kantoa tur. Hora, bisikia rakastadu, bat, hona bat, dut. Hortu uh, trezna? Ez, ez, ez, ez. Nah, Amar bat, badut hono, 30-30-guita, eh, etxeberria nahiak lehen biziko, etxeberria, jano, eta ni, jano, agerrian simenian, hori izan lehen bizikoa, etxeberria nahiak. Mendiko semegan aiz eta mendia dud maite, hori, eta beherretz aita semiak, lui eta jamark aita semiak zenduak, jano zendua, Eta alauetarik, ni hori oraino, horaino. Mm. Etxe berri anaiak zenoen, lemiziko, edizko Elkar. El Elkar kasetan baginuen edo gokoli etxen. Iztan ba, Vai. ba. Eta guai cd eta gioera iten duzu guai formatu berria, aldiz? Uh, CD uh, garantzeintu, otrantu, denak mahi baten ezagia ditut, ezaginintuen telebistaren gatik, eta ba, hoitabea zitat, gertatzen nintzen. Eta guai iduriz, ena aneia janok, erantzatam, hixen ena automobilian ena karruan, ez diat emaiten alde, hie CD izatak uh, USB, eta <laughs> nabaiti inazinuen. Ah, eta Ego ba? kitu behar da ordean? Ebar da, dena kamiatu dira orta ze. Jokantaldietan zideak eta galeten zute? Ba, ba galetzeiten gehiago, eh, kasur, orta ne, esosak epietia da. Eh, ba. Gia badut liburuate, liburuate gina atatena, norbaiteko freitia, la chance dagoak prizerbi. Man nintuen boz mila, eta hori dena, ez du gehiago. Ez uste abehri segine aziko. Ez, ez, ez, no, no, no, no. Ez, ez, ofreit, norbeitek ofreitia sataten hori, nahi ausu, eta enu e nahi, ez tia nahi, ez eta borxatu nu, norbegin zen, eta bizpahiru aldiz gure etxiaz ene mintzara azteko, ene biziaz eta gine atiko, ene biziaz ba, Montobanetik gintzen, bizikuntza du, eta banituen boz mila, atlantika etxia kateta, ez da bukatu da dena, ah, baig, dena saldu dira eskunta ezken eta zegoatez berriz egin da ikusiko, <laughs> ikusiko. <laughs> bon, eskerzen zaitugu, Michal, una arte dinik ha, ba. zure gesebizia bai, eta augera izanuntza, gula gure, gure, gure igatia eta <laughs> besta li bat arte <laughs> bide esker Michal etxe Eta iku chartet. Eta ba,